І коли я, мов, хрест прийму, Від весни без прелюдій осінь, Розкажи мені про зиму. Я ж про неї й не знала досі. Кінець переписки Сторінка 57 Авторські шедеври Коханий любить їх до пива, Я замість хліба до борщу. Ти де рецептик відхопила? Спитайте, скромно помовчу. А потім випалю нескромно, що то мій авторський рецепт. Одна з десятка вдала спроба, та зараз мова не про це. Натерши плавленого сиру, розмию дріжджі в молоці, Давненько тіста не місила. Матусю, ти печеш млинці? Ні, будуть сирні витребеньки. Годину тісто підросте, його розкатує тоненько, Заняття миле і просте. Формую палички із тіста, в олії смажу і на стіл. Заправлю борщ і сядем їсти. Чекати вже не маю сил. А я ще й не встигла навіть обід подати для сім'ї. Вже дітки з чаєм наминають шедеври авторські мої. Сторінка 58. Гомбовці. Вареники ліниві їм родина, бо це так само сирні колобки – Сніданок повсякденний чи гостина, Гонбовці я готую залюбки. Додам до сиру яйця й дрібку солі, не борошна а манної крупи, гарненько розмішаю і на волі залишу, настоялося аби. Сформую з тіста кульки невеличкі і в підсоленій водичці покиплять, подам на стіл, повеселію кличка, Сметана, цукор, тиша й благодать. Сторінка 59. Розділ «О життя! Ти осені двійник». На ілюстрації дівчина у клиновій заметілі, вітер їй в обличчя. Сторінка 60. Самотня осінь. На сценах вулиць, парків, площ танцює осінь в ритмі польки, а люди думають, що дощ, і відкривають парасольки. Приспів. Підхопи її вітра на крила, Поцілунком сльозу суши. Їй про смуток усі говорили, Ну, а ти про любов розкажи. І де той гідний кавалер, Щоб закружляв її у вальсі? Чи спить у затишку тепер, Чи понад хмарами сховався? Партнера госені нема, Тому їй сумно, наче бранці. Танцює, плачучи, сама. Сльозу ховаючи у танці. 24 жовтня 2014-го. Сторінка 61. Запахло осінню. Запахло вереснем. Хоч літо ще й не хоче, Прощатися, втікати не спішить. Та вже у небо затуманилися очі, І не така глибока ранками блакить. Запахло осінню. Її терпкі парфуми в повітрі залишають ніжний шлейф. І що невидима, та вже і стінню суму. Листи печальні нам невдовзі надішле. Осінні пахощі чомусь гірчать сльозою, нагадують про те, що все мине, що дня й ранить, і в одночасно душу гоїть. Щось несподівано оголене. Земне, вересень 2015-го, сторінка 62, осіння еротика. Пишаються багрянцями акації, помітні серед золота здаля, а жовтень безсоромно їх обмацує, здригаються, на хабу б'ють гіллям, спроваджують невдаху залицяльника, і той мерщій втікає до беріз, Колючі, недоторкані, печаль яка, ти, бачиш, відмовляють на відріз. Ще трішки покрасуйтеся серпанками, лиха година вас не омине. Надійде листопад, не буде панькатись, роздягне кожну, оком не змигне. Тоді не запрошу вже вас на танець я, а кації у відповідь нехай. Надійди листопад, все так і станеться, а ти своїх вітрів не розпускай».